onikoraindala hiru aste probatu nemen garen jaien antolaketako bazkariaan ba casualitatez autokire batzu koporretan galiziaan egon zirelako eta ekarri zutelako eta osanana <risa> Likor café Udore café bodro bodro etian da hau shua da ez da hau shua da bai da gobez Entonces, sabes que a que a que, eh, alero. Vale. Vale. ¡Mira, madre! ¿Era día ahí se ateo? ¡Mai, mai! tú café es Santiago Vidaín, que no es nada, pero es un la de Illa Vete Coluña, ¿no está ahorita? Sí, sí, sí, sí <tose> <tose> <tose> está el <está tose> pulpo sí. <tose> y... Y bueno, todo lo que vengan el vino, las patatas, que digan. No, no he probado, no he probado, no, no. que no? no he tienen probado. un tipo de café. Ah, eso sí, hombre, está de puta madre. Seguido sí, no, como de licores, no... ¿Sí? sí. Lo que no, sí no. estuve bebiendo el vino Ribeiro, eso sí. Eso sí. Me parece que haces un rato, uno de Chial. How would you wanna? How have you quest? Eh? Hey, hey, why then? Why would you czego od say et OW group? What could ها هي صديقي معي تعبته ما نأمل أن تنمي هذه بين البلاد العربية المثالي وبين بريطانيا العظمى وختاماً نكرر لكم التحية ونتمنى لكم ونحن على أبواب العام الجديد Un Lazare, un Lazare, un Lazare, un Lazare, un Lazare, Una vez, bro. Una vez. Qué rico, también. Está suave, chavada, eh. No, ¿Gallés, Guadalés? No. ¡Vamos <risa> a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Sinciliki-Rati! Racha y Loverría! Aldeón Aquí estamos un domingo más en la Sinciliki-Rati comenzando este licor café de esta semana después de este intenso entroido eh, eh, nada aquí estamos con compañero Pablo en Maiseu Buenas tarde Pablo Boas tardes Ana e, e, Es que nos escoitades E nos escoitades como todos os domingos A partir das 730 aquí Na Sincila Iguerratia Nestes estudios Desta bilador ereta, desta radio libre Transmitindo, bueno, hoxe non Non transmitimos pola FMC Porque se nos escarallou O emisor de, <risos> Das ondas electromagnéticas estas máis Mas damos fé de que polo de agora parece ser que, que estamos a, a poder emitir pola pola internet entonces aí estamos nessa nessa media emisión pero, pero bueno, para todos os que nos escoitadas atraveso da, da internet e eh, eh, bueno, hoxe é domingo de farrapos, pues, non? ah, si sí. o día chegado, día chegado despois do de Antroido Este domingo de farrapos E eh, sí, sí. aquí como farrapiños andamos a máis Pois si eu bastante a y parece ser que os ordenadores tamén o outra vez parece que se vai quedar colgado aquí Sí, talvez sí. Non sei sé si se lle meto moita caña o... <risa> Pero bueno, ainda anda, anda, a, anda a respostar aquí Sí, eu escoito te sou por un lado tamén É eh, como está eh... aí Sí, sí, sí Para traballar Pois <risa> pues sí, pois pues esperemos que Bueno, non creo, porque Supoño que arranxar este tipo de cousas Levará tempo, pero bueno Senón, oxalá A xente poida escoitarnos Nas nosas E repica-penac Das vendeira semana Que cando eran O luns á tarde, non? O luns, luns, estes por aí o luns martes Tens que miralo Pois non, mentras a compañera Nos nos precisa aí as horas de emisión destas das repeticións, pois que saibades tamén que estamos a pendurarlo esta tempada así, na, na páxina propia da ZinZilin, na zinZilin.net e tamén nos servidores de archivos de archive.rg no que nos poderes atopar, pois de pois bueno, con, facer unha búsqueda por licor café, seguramente nos atopedes aí todos os programas que levamos pendurado nese servidors de arquivos e, e ben como dicía xa se xa remata o antroido outra outra data sinalada no, no noso almanaque anual e, tamén ha de chegar pronto outra data sinalada tamén nesta almanaque noso que nesta xenda propia de, de galegos e galegas en Euskal Herria que é ese, ese homenaxe a, a Concha Hamburguía que Que a doito a celebrar o fato dende de aí xe me pillou, xe me pillou pero desde faixa xa cagá uns sí. tantos anos xa de, se dende el bar uns desaniño xa pode ser a celebrar o e non sei se será este o décimo, o décimo. aniversario de da, da celebración da homenaxe a Concha Murguía na vila de, de Ollarzun Concha morguía que como a todos os anos lembramos e eh, e a Anaide de Manuel Murguía, eh marido de da grande poeta da nosa terra, eh Rosalía de Castro, e ambos os dous tamén grandes percursores desse desse rexurdimento, deses grandes, o sea, protagonistas do rexurdimento do sentimento galego, da identidade galega no noso país ao polo ano polo século XIX e que sirveu de base para recuperar outra vez a identidade galega propia e a identidade como país non? e bueno, faz esa esa sentido homenaxe na vila do Llarzón porque bueno ata, ata fai ata, ata comezos do século 21 o historiador ainda vivo que temos entre nós temos a grande sorte nunca nos nunca me cansarei de, de repetir unha outra vez non? De, de contar de en cercanía con ese grande home que eh, José Estevez e que nunha das súas laburas pois, puido, puido investigar e puido descubrir que eh, a orixe a procedencia da, da familia de Murguía non? igual facendo unha similitude con este programa que anda que que se botanan na televisión vasca eh de da dos apelidos, non, da xenoloxía, pois, oh. facendo unha similitude poderíamos decir igual que Xosé Estevez nos nos guiou o, o camiño de duno dos persoeiros de xerxemento galego e, e bueno, e fica aí na, na vila do Iarzun, nesa nese edificio que no día de hoxe, na actualidade eh al a biblioteca municipal en a que bueno, o vindeiro sábado pois, como a todos os febreiros de, de estes últimos anos de, se adeita a facer pois, unha pequena homenaxe unha pequena bueno, unha pequena falencia de, de, de diversas temáticas según o ano que, que toque e, e bueno, ese ese ramo de flores é como non, ese himno galego que se Que o peito E que nos fai sentir outra vez no, no noso país E bueno, temos aí tamén a, a programación Porque non só se vai cingir o, o sábado, sábado. pola maña Senón que tamén Iste mm. ano Habemos ter Un, un fato o, o xoves e outro venres, non? Si, sí, o xoves día 18 A 7 no areto nagusia De Ullarzo Xosé eh, Estevez Fará, falará nunha conferencia titulada Manuel María Euskal Herria eh, O día seguinte, o Benres, día 19, tamén as 7 No Areto Nagusiado de Oiarzón outra vez Pois haberá un recital poético vasco-galego Con acompañamento musical Dos poetas Manuel María e Joseba Sarrióina Indía A cargo de Antón Cazabón, escritor e de Xosé Estevez Os intérpretes musicais serán Oiane Michelena no cordón Edurnes Aizar o piano E Aizea Lecuona na, na eh, coa frauta Iso a Benres, non? Iso a si sí. Tamén no Areto Agusia E despois xa o sábado Que A verá eh, bueno, Será na praza de San Estevo e na sala de falencias da Casa de Cultura Eh, haverá un pasacorredoiras pasa conxunto del Arta Un Chistular e Taldea de Oiartzun e do grupo de gaiteiros Trisquele da Casa de Galicia de Donostia. Unha ofrenda floral con intervencións de Iosuna e Cousillas, concelleira de Cultura e de Xosé Estévez, e ao remate os asistentes serán engasallados co galano dun gorenteiro refrixeiro. Eh, amigo, é <ríe> importante. Si. Sí. Pois pues iso. Vai. Pois eso pois iso que, que saibades que bueno, non todo é falar e falar e falar que tamén, pois como se adoita a facer eh, sempre que se fais a homenaxe a Concha Murguía pois, sois acompañar cun pequeno refrigerio no que, bueno, nos serve tamén como, como excusa para para falar eh, e atoparnos entre galegos e galegas, vascos e vascas que, que coincidimos nese día Nese data de febreiro que bueno, xa hai variar ao longo destes anos oxi variar e, e bueno, estáche bastante ben e bueno, sírvennos tamén pois como nos atopamos sempre nestes nestes actos, pois e, bueno, para intercambiar opinións novas e para reunirnos. Sí, aí está. Para falar entre galegos e galegas e, e non perder a a nosa fala galega, que é importante, parece parece que non, pero ou non, non empregala a cutío pois sempre sempre perdes algún vocablo ou polo menos sentilos, non? si sí. é curioso, non? a veces queda, hostia, como se dicía isto? si sí, <risa> eh, sí, ou comezas a, a formar as frases diferentes tamén, tamén a sintaxis xa tamén. non é non tamén fala a... menos galega ou tamén, non es sei que si, sí, eh palabras que non empregas a que non adito, que non se soa o sea, non se non adoitan a empregar eh, eh xa na Galiza, De, que sei. Eh, aquí pois ese, ese, non, ese non emprego, eh, podese multiplicar igual por 5 ou por 6 ou por 10, non? De se tú xa non tes esas situacións na Galiza, o sea, non so destes esas situacións na que podes empregar certos termos. Sí. Aquí xa se non se dan ali moito, aquí xa se dan muitísimo menos, entonces a veces que deste como, hostia, como era esta claro. pa. Sei sí que tiña unha tiña a súa parilla en, en galego, pero ostra, como como se dixe? Galega. Eh, entonces ache botas o castelán, ¿non? Eh, bueno, pois pues, fai pouco aí un con conto dun cat, un con conto do para duneniño, como ah caro pues bueno soemos traducilos, ¿no? Ajá. A carreira, ¿no? Pero bueno. El está como Podías inventar algo esa sí, salirlo <risa> sí. paso. Ahí eh, eso es. Eh. <risa> Pero sí, sino, por pues lo menos sí. países países momento sirve para escuchar otras gaitas, eh sí. la música de gaita en directo eh, está está bastante bien, el logo siempre interesante eh, eh o que acontece redor do fato eh como o galego o, o, o contido que, que ten, non, o sea, porque seguramente de seguro que ha de ser moi interesante a, a falencia que nos vai dar o Xosé Esteves o xoves na, na casa de cultura, non, se non me trabuco. Si, sí, o xoves a 7 na, non, eh Aí no, eh, no No é en Tabucía. concello, non. Vale. Do concello, sí. do concello arzo, eso, eh. Vale, pois pues... Eh, de seguro que ha de ser interesante bueno, eh, máis co título que, que leva En si, sí, de Manuel María en Euskal Herria Sabendo sí. eh, Sabendo o apego que ten Que tuvo esa persoa non Hacia Euskal Herria E, e tamén hacia o fato cultural Daniel Castelado de Trenxerpe E tamén a, as vivencias Que, que compartillaron Tanto José Estevez como Manuel María E membros do fato E Con, con ese mesmo homenaxeado este ano no Día das Letras Galegas o as peticiós e loita que durante estes últimos anos levou a cabo tamén eh, eh, o fato cultural Daniel Castelao en prol de que se lladicara o Día das Letras Galegas a Manuel María bon bueno, penso que ha de ser interesante tamén nese sí. aspecto ¿no? de, uh -huh. bueno, habemos de coñecer esa parte de Manuel María en Oscar Herría porque que é mellor para explicarlo que, que xos é este non? Mm. o membros tamén do fato cultural da Néa Castelao de, de Tronxerpe a ver, a ver se podemos amañar para, para ir e eh, eh, podemos estar ese xoves ese non tamén lembrade da cita do Benres eh, con ese recital poético vasco-galego que se doita facer eh, co, tamén é eh, algo común que se xoe facer o co gallo da, da homenaxe a, Manuel, a a Concha Murguía é é bastante interesante nos últimos anos que que puiden, que tuben a ocasión de ir e, e, bueno, e, está ben, está ben porque bueno, recuperas eh ou coñeces, non? Eh poetas eh poetisas galegas e, e, e galegos, non? Así yeah. como non tamén os Os seus calduns Que estaba buscando aquí Agora que falabas tanto de Manuel María Esas cancións que hai Que son ah, poemas sí, sí, sí, sí. Que claro, como Tivemos ese problema Co disco duro e tal As que tiña baixada xa non está certo, certo, eh? xa non, xa non Para poñar alguna había... Si sí que hai un montón sí, eh, Musicadas ¿eh? Igual sí. en Galiza con train fuera ¿no? Xa, xa, xa topei, está na mesma Páxina da web da Casa Museo ¿No? Aí mesmo está Xa, expomos as musicadas de Manuel María Xa Xa Xa Xa podemos poñer unha Xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, lembrarnos que, bueno, lembrar o compañeiro Xan que, que bueno, ainda non deu resposta ah, é verdade eh, bueno, compañero Xan se nos estás a escutar se nos estás de seguro que sí pero bueno, non te fagas de rogar e chama ahí está. non sei como quedou o deportivo pero bueno, se quedou mal, non te preocupes que habemos xa alegrado o corazón aquí e eh. eh, eh, tranquilo Que bueno, se non se non pode ser desta, pois Habemos avemos de estar noutra volta, a ver. Lembrémonos de ti aínda. Hombe, iso sempre. Sempre vai. vai. Bueno, pois poñemos unha canción, entón. Siomea. Sí, Aí vai. Pois temos aquí un poema musicado de Manuel María do seu libro Soños na gaiola, titulado Labregos. E o intérprete son fuxan os ventos E aí vai <tose> <tose> Toda a miña xente de labregos foi Xunguidos a terra cun xugo de boi Xunguidos a terra cun xugo de boi Vai e la prego, tamén meus xabós pasaronse a vida tripando de terros. Pasaronse a vida tripando terros. Vai e la prego, la prego nas teu, e la bro no xe dos traballando atreu. E la bro no dos traballando atreu. A ella prego, la prego nasceu, meu pai e la prego sin terra de meu pai e la prego sin terra de Meu pai e la prego, la vegiñeu son, pasarei a vida xun quito terrón, pasarei a vida xun dito terrón. Minhas cém, de la prego, foi chunguido a terra cun chu, de boi. Chunguido a terra cun chu, de boi. Eu pai e la prego, la prego e eu son. Passarei a vida xunquido terrón. Passarei a vida xunquido terrón. Pasarei a vida xunguido a terron Pasarei a vida xunguido do terron Pois aí estaba ese Labregos de Manuel María Musicado por Fuxan os Ventos eh, Bueno, falando, pois Mou realidade, non? Que cada día se ve menos na nosa terra Pero bueno, que no seu momento, pois, era Do máis estendido polo menos, nas terras do interior Sí, sí, eh, vamos. Logo das últimas novas que vimos dando durante os últimos anos de tiámos mm. pues, o o do, do agro e eh, da gandeiría galega, non, do, eh, bueno, do mar que já vamos contar, non? Tamén. O sea, estamos feito o sector primario ese que que aprendíamos na escola de daqueles bueno, homes que era os que sustentaban o a todas as outras cadeas, no, orixe da cadeia do eslabón o sea, todo ese sector pois está está a desaparecer ou pois, prácticamente en situación de emerxencia, no? O sea, non é rentável para nada o nin mo agro, nin a... nin a gandería tal como se entende ou se entendía no día do hoxe, o sea, nesto... nestos últimos anos, no? Non sei se hai algunha nova forma de entender ou se está eh... digamos nova nova tendencia nova concienciación hacia osia mercar produtos de, de ese quilótro 0 que mm. que, te, que te etiquetaron na ¿no? actualidade non sei se se pode ser a solución o cambio ou ¿no? a permanencia dun sector que é bastante importante para calquer sociedade non sí. porque o día que non saiíbamos ni nos mesmos colleitar unas litugas e nos teñen que que ensinar ensina a cultiválas pois malimoss non Pois A pues, ¿no? pues sí. verdade es é que agora bueno, agora mesmo vivimos nun momento no que o que importa é amediatez non das cousas. Ententón o yo, pensar yo. a longo prazo a maioría pois pues, ás veces ctanos no, non eh, Preferimos pro, eh, obter produtos que se xaan máis económicos máis fáciles de obter sí. que pensar nun futuro danos a terra e, e dedicar os nosos recursos tanto de tempo como de económicos para, para mellorar nun futuro a situación do noso país e mentre esa, esa mentalidade tampouco vai cambiando pois está difícil pero bueno, vanse sí. facendo cousas no? sí. no, estaría, estaría ben un día igual entrevistar a gunha dessas cooperativas que, que andan a funcionar ou ¿no? xente que saiba da materia ¿no? de, para saber se, se hai vida eh, no agrogalego non se hai posibilidad de bueno sabemos que por por eh, digamos por por materia aía ¿no? o sea, temos boa terra hai voss pastos hai bon material. No, no que basarse, non, o caso de saber se hai eh, digamos ideas para poder fomentar eso, non? O sea, hai algun alternativa real para para darlle outro pulo e poder voltar a recuperar, digamos, a un sector estratexico con calquera sociedade, non? é sí. máis no noso país, non? Estábamos acordando ora, bueno, pois pues, eh en Galiza Contrainfo, en parte que votan un vídeo aí de suborda a proveza bueno, dunha manifestación que, que aconteceu, se non me lembro mal o pasado 4 de febreiro eh, denunciando a pobreza energética no? que naides teña sin gas, luz e, e auga e, e claro é curioso que, haxa pobreza, que que suframos galegos e galegas de proveza enerxética nun país no que nos sobra auga non sobra luz e, e, bueno, non digo gas porque non... E, igual xa, se facemos un forado igual hasta nos hai, non? pero igual somos ricos en, en agua e somos eh, ricos en luz exportámosla non? vamos para máis inri e, e somos pobres nela, non? O sea, é triste que, que haxe veciños e veciñas que, que non poidan que non que non poden disfrutar de dunos servizos tan básicos como, como a luz nun país que, que no que lle sobra, non, que ah, lle sale por las origas, sí, non, sí. maneira. e bueno, e, e, e, tamén no se levamos ese termos, se levamos esa comparación hacia agro, hacia pesqueiro, hacia o sector pesqueiro na, na Galiza tamén é eh é curioso que que, bueno, que se esteñan importando leite de non sei donde, de Francia e de países do leste e o noso sector esteña eh, prácticamente na ruína ruina non? O sea, como puidamos comprobar xa nestes últimos meses sí. eh, bueno, neste último ano no que se agravou a crisi pola digamos polo polo derogamento da, do, do sistema de cuotas lácteas e xa cando se abre o mercado pois iso foi a ruina do dos productores, porque, bueno, están emados da, das, das das compañías, dos intermediarios, dos que dos que menos traballan, no? en calquer ámbito do mercado, dese gran mercado que que gaban e, e, e polo que loitan, e polo que, polo que loitaron os nosos gobernos nesta época de crisis, non? E entón, claro, é triste, pensar que como galego e galega tes que... É che comprar un litro de leite, e che xa hai moito máis barato comprar un litro de leite do tranxeiro que, que dun propio lo, produtor local, non? é bueno. Si, sí, é como difícil de entender. É difícil de entender, pero bueno, esa poesía aí de Manuel María o que nos deu para falar. Pois si, non? Manuel María que moitas das súas pezas caracterizanse dunha crítica, non? A que o que vía o, o seu arredor o que é a realidade então pois iso por eso nos dá de que falar sempre é outra outro acontecimento que tivo lugar esta semana na galiza que que choca co, co que pois polo menos a visión que o tiña da tolerancia a certas cousas na galicia ou ah, o convivencia ali vamos esta semana tivo lugar unha agresión homófoba en compostela A unha parella de... A un matrimonio de homes En concreto, pois, o que sucedeu foi que Bueno, polo que lín un, un homen non sei que idade eh, Foi co seu can ata un supermercado ali en Compostela A iso das nove da noite eh, Cando chegou había outro can eh, que estaba fora Eh, non sei se estaba atado ou caso que el por non deixar o seu can ali co outro can, por se tiñan, pois pues, se, se enfrentaban os cán ou tiñan un problema, pois pues, entrou no supermercado a preguntar a ver de quen era o can que estaba fora e eh, eh, dúas persoas, dous som, homens dou que estaban na perto das caixas da, do supermercado comezaron a encreparlo eh, e a chamar o maricón, ameazalo Bueno, non sei exactamente que, que insultos Utilizou, sí, pero bueno Voto eh, que... matar maricón eh, sí, eso, sí. Ameazantes eh, eh, E iso sí. referiéndose a súa condición sexual eh, Utilizándola para atacálo mm. Entón eh, Pois pues, chamaron A policía, creo que fora así Despois apareceu tamén o marido do Chamou o marido sí, eh, a, E a policía mm. E eh, eh, bueno Pois pues, o marido foi Ata casa a levar o can Este outro home marchou coa policía A hospital E cando estaba ali no hospital Estes outros dous homens que estaban amedazando Volveron a aparecer ali Perseguirono ata o hospital En hospital tiberono que agochalo En algunha consulta ou algo para que non o Agrediran Si, sí, si, sí, bueno e, e tamén denuncian aquí a pasividade a, Tanto da policía local como da nacional sen, A pasividade co, mm. co que estaba a acontecer E, sí. e bueno que se me está pendurando aquí o ordenador sí. eh, entonces non... Bueno. sí porque ao final é un pouco como que que estaba desamparado non sí, sí, sí. como Ay. que que os homes homos puidero ameaçalo e insultalo sen ningún tipo de consecuencia despues anda por río a perseguilo que teña que intervir o personal sanitario para que non o agredan os agredan e que era como que a policía sí, sí. que, onde estaba o que facía Un pouco iso, non? E tamén non, non me lembrei Que claro, tamén comezou un pouco Bueno, comezou non, pero que O que pasou foi que Este home que estaba sendo ameazado Sacou unha foto dos sí, Dos que estaban ameazando tal Entón despois estes viñan Berrando que lle tean a foto Que non sei que, bueno Iso, entón pois si sí, que Que un pouco que se denuncia, pois pues, é iso, non? A pasividade tamén da... Sí, ambas as dúas cousas, non? E, bueno, eu, como a ti, pensaba xa que esas cousas xa estaban... A mi sorprendeume, mogollón. Prácticamente erradicadas do noso país, non? Pero... Sobre todo, ademais, en Compostela, que é un cito... Unha cidade bastante cosmopolita e aberta, tiña pensado eu. Sí, non sei, claro, cando tamén, eu bobin eh, a era a sensación que tiña. Sí, no, tamén sorprendeume eh? sorprenderme moito, non son non só por ser na Galiza, senón eh por ser tamén Compostela. xa non digo que, que na Galiza galegos e galegas señamos moi abertos de mente eh nunha xe opinións homófobas ou machistas, non, pero xa transformarse esa esas opinións en, en agresión, pois xa un paso moi grande, non? Xa, pero facía moitos anos que non escoitaba eu de, dunha agresión física a alguén por ser eh, neste caso gay non? O sea, eh, por ser un matrimonio gay pero bueno eh, dende aquí uh, só nos cabe dicir eh, bueno, todo o apoio a, sí. os, os agredidos eh, en máximo castigo e repulsa a cios feitos ocurridos nessa Nese día nese supermercado en Santiago, non? Sí. E agardemos que non volte a ocurrir. Esperemos que non. Pois aquí en sermosgaliza.gal eh, están as eh as propias palabras dos agredidos que din que Despois no propio supermercado, cando acudiu á policía, dicían que estes homes seguían insultando e que a Policía Nacional e local estaban a tomar os datos nunha actitude que se describe como pasando de todo, ainda que os tipos seguían aí insultando. Sabes, como que non paraban a situación. E despois tamén dicen que que cando acabaron, bueno, cando saíron do hospital, que tiveron que saír nun taxi e case escoltados. Pois a policía non xa se impediu permanecer ali aos agresores Xa, deixaron os agresores estar ali no hospital sí, sí, vai, vai. Eh, Porque dicían que non vían ninguna agresión <risa> E a mí no que me queda dúbida entón É que os agresores O final que, que pasou con eles nada Nada, polo pues que se ve Nada, nada pues, non? É ¿no? a eh, de la de la partidos, la dúvida o sea, que tiño Pero eh, creo nada, que non é eh, que se es xa dúvida E que realmente non Con posibilidad da policía pues, Xa me vou para casa tranquilo, vou dormir eh, bueno, Xa a este maricó xa Xa caerá a súa, porque encima están sí. enfermos ¿no? Pois pues, é que pues, Pois pues, que vai pensar o agresor non Total, tengo todo o respaldo as forzas pues, sí. de, de, da seguridade do orden e da lei do, do deste estado español que ah. que segaba en dereitos democráticos e, e pola por outra banda encarcera a atitriteiros, non? Pois mm. que vamos a agardar, non? Pois, pois por sí. o normal. Pero bueno, dende aquí a solidaridade de apoio e E, bueno estaba vendo tamén eh, en relación a isto bueno non en relación pero sí que bueno o, digamos o, o contrapunto a esta agresión homófoba en, na, na vila de na, na cidade de compostela non se eh, presentou en la link tamén comentan aquí en praza eh, no mesmo día o, o cosido do orgullo en la Ah, oh, mira que por primeira vez ha de facer un, un nese famoso cocido de Lalín que é sobradamente coñecido no noso país e fora das nosas fronteiras pois este ano has de incorporar a, a reivindicación de, do colectivo de bueno, LGBTI no? de, de lesbianas, gays, bisousuais, transsexuais intersexuais, e intersexuais ese cocido de orgullo que se ha de celebrar na capital do Deza os días 4 e 5 de marzo Eh, que, bueno, hai de ter un carácter reivindicativo contra a homofobia pola visualización da problemática da discriminación que ainda sofren moitas persoas pola súa orientación sexual eh, Como anas di o alcalde da, da Vila Rafael Cuiña pois, di que sabíamos que ia, ia a ver que non o entendese pero estamos en 2016 e hai que defender certas cousas sí ou si, sí, máis cando se ve o que pasa que declara tamén que o de menos é o cocido vai traer cartos ao comercio, a hostelería da vila e que vai recibir moitos habitantes pero realmente é importante denunciar a discriminación que sofren estes colectivos e visualizar a súa problemática e bueno, a xenda do cocido do orgullo logo o que queira pode visitar a páxina de praza.gal di que o, entre o 3 e o 4 de marzo O xoves, un día antes do comezo oficial da festa, desenvolverase no Salón Teatro un cinefórum por parte da Asociación de Cine, con varios filmes, mentres co Benres, no mesmo lugar, desenvolverase o primeiro seminario de Educación Afectivo Sexual e Diversidade, dirigidos escolares, docentes e público en xeral. A tarde, diversos, proga, proga, protagonizará un recital de poesía e proxectarase o documental A Viaxe de Carla e xa na noite Martín Daez Martín Maez e Sa David Salvado poñerán música a xornada O sábado, a xornada grande ha de ser co coa feira de diversidade durante todo o día na praxe de Grecia se son Bermud con las Supremas de Lugo e o pregón a cargo de Carla Antonelli a ban la banda la, la banda da Tasca tamén tocará antes de que os asistentes acudan os restaurantes a gozar do cocido a tarde, Diana López porán escena no es país para coños, no Museo de Alalín e a noite o festival de música contará con de vacas se es ademais de cun DJ. o tempo que se volverán a ler eh, manifestos dos colectivos LGBT, LGBTI e bueno eh lembrade que en praza.gal tedes, tedes toda esa información que acabamos de dar pero bueno, como contrapunto pois é de é de alegrarse, non? é sabendo que é bueno sorprendeme, non? Lalin, Rafael Cuiña e bueno é, é, é bastante curioso, non? si, bueno, si, sí, sí, non? É, as voltas que dá a vida ás veces, non? É, pues sí. é, sendo fillo de quen é, bueno ás veces non se pode claro. si? Sí? e que aí se demostra as veces de que non por ser fillo den pois tes que ser igual que tú o... afortunadamente, afortunadamente. <risa> e, e xa máis dunha volta toemos xe que dar a Norabo a, a, a, a esas inicia, iniciativas de que parten do Consello de la Lín e bueno, pues, desta volta tamén pues, de agradecernon que que unha festa tan importante de tanta repercusión mediática como é o cocido de la pois pues, teña tamén cabida teñen tamén cabida pois a reclamacións do, dos colectivos de LGBTI e, e máis no día do xe é con máis forza tamén pois, logo desa, desa agresión ocorrida na, na, vila, na cidade de Compostela sí. E tamén como resposta a este ataque homófobo en Compostela houve unha concentración de Galiza unida contra a LGTBI-fobia na Coruña o pasado día 13, bueno, onte, eh, hai un vídeo en galizacontrainfo.org que vamos poñer. Aí, aí, facendo uso de Galiza Contrainfo, gracias aos compañeros <risos> e compañeras sí. que nos dan a oportunidade de, de poder escoitar e de ver, eh, e darlle tamén a oportunidade de os que, que nos escoitan a través das ondas da FM aquí en en Oreleta, pois, pois bueno, pois Que sigan aí e que, que, que non deixen de facer ese Galiza contra Info. Pois aí vamos a escoitar esta concentración de onte en Na Coruña. ...un crime acontecido nunha ciudad de Irmán, Santiago de Compostela. Un crime, un atentado contra a liberdade sexual das persoas. O pasado día 8 deste mes, Antonio, un veciño de Compostela, foi agredido sen previo aviso nas inmediacións dun supermercado, a plena luz do día e baixos berros de maricón e xidoso de merda. A agresión continuou cando a súa parella, Robert, acudiu na súa axuda e mesmo os acompañou ata o centro hospitalario, ao que acudiron de urxencias cando os agresores se personaron alí, para, mediante ameazas, tratar de evitar que a parella agredida denunciara o acontecido. Outra parella teria calado por medo, pero non así Antonio e Robert, que levaron a cabo a necesaria denuncia e compartiron publicamente a súa experiencia, para recordar ao mundo que non todo está gañado no oído das liberdades, nin moito menos. É por esa bravura que temos que agradecer a ambos dous que se teñan exposto aos medios e teñan feito que se fale con máis intensidade dun problema sistémico que estamos a sufrir, o problema da LGTB e fobia. Problema que xa vivimos de forma moi trágica coa morte de Xulio e Aldani, en donde Roberto tivo unha labor fundamental coa familia das víctimas e coa loita, o xuizo para que o Xuizo tivera finalmente unha condena do asesino, que en principio quedou libre por un tribunal popular. Non vos parece que merecen un aplauso? Queremos o foco sobre todo tipo de violencias, Pero hoxe destacando que nesta ocasión a violencia é claramente homófoba. A libre expresión da orientación sexual non normativa é atacada polo heteropatriarcado. Estes actos violentos poñen de manifesto a necesidade de crear protocolos e itinerarios de intervención específicos que sexan efectivos. O pasado ano 2015, dos 50 delitos de odio así clasificados na provincia da Coruña, 41, estiveron asociados á orientación sexual ou a identidade de xénero das víctimas. A nivel estatal, as estadísticas confirman que este tipo é tamén o máis común conformado o 39,9% do total dos delitos de odio. O resultado disto pode ser devastador. Como comprobamos hai pouco, co asesinato social de Alan, un mozo trans que vítima, que vítima do bullying transfóbico rematou por suicidarse na pasada noite boa. Como Como é que nesta situación tan crítica podemos presenciar negligencias aberrantes na actuación dos corpos de seguridade cando deberían ser os encargados de protegernos? Como é posible que tal e como sucedeu no caso de Robert e Antonio, as forzas de seguridade demostran tan pouca sensibilización e contundencia a hora de actuar? Dende aquí non podemos máis que agradecer o traballo do personal de seguridade do hospital así como a solidaridade do personal sanitario que actuou onde non ofixa a policía, e denunciar a necesidade de formar e sensibilizar urgentemente as forzas e corpos de seguridade do Estado. A nivel persoal, todas temos que participar deste cambio que debe comezar desde oberce. É imprescindible que preparemos un futuro mellor, como tamén é imprescindible que fagamos do presente un lugar máis seguro dando un paso a fronte denunciando as violencias LGTBI fóbicas e machistas, como en moitos casos, por medo a estigma, non se denuncian ou se disfrazan de outras violencias, ocultando o problema real. Pois pues aí estaba esa manifestación, esa concentración que tuvo lugar na Coruña onte como resposta a esa eh, pues como repulsión, ¿non? A esa agresión homófoba en Compostela. E bueno, pues estaba en que xa xa unha resposta cidadá a, a este tipo de, de acontecimentos desgraciados na nosa terra, ¿non? Si, sí, tamén como aconsementos... Bueno, non sei, non está se podo falar algo máis o no, non, non, non, non... Xa non podemos falar nada máis... Eh? Xa non podemos falar nada máis... Ah, sí, sí, sí, sí... Non digo, ah. se tiñes pensado xa meter o Galiza a historias de Galicia... Ou? Non, pensaba en media... Bien, aí, pensaba aí. en media, sí... E como xa perando perdido aquí coa reloxo, pois... Pues, <risas> non estaba a... A dicir, bueno, eh, tamén falando xa levando esa sa cargada de agresións no noso país, non? Eh, tamén hai que lembrar que o pasado xoves, quinta feira, pois foi asesinada eh, unha muller a, no noso país por violencia de xénero, non? Por, por ma, ah, é verdade. Está aquí no Praza, pues, bueno, en varios xornais, bueno, eu estuvendo sí. a, a Nova no, no Praza Ademais foi en Lugo, non? En Lugo. Si. Sí. San, na parroquia de San Pedro de Tortes en Becerreá. En BCRA, sí, é verdade. Foi un home de 29 anos asesinó a súa parella de 40, a Ana, eh, diante do seu fillo, ento dun fillo dela menor de 16 anos, que tamén resultou ferido nun amago. Eh, bueno, pois dícenos aquí, bueno, eh, no desenvolvemento da nova, non que que bueno, xa son nove mulleres vítimas mortais do machismo neste, neste ano no estado español e, e aínda seguimos, bueno, aquí na Galiza xa inauguramos a primeira muller asesinada a mãos de dun home e, e seguimos a, a recibir a, a sofrir, non, a, a violencia a violencia de género Pois na, na figura deste caso Ocorrido na, na provincia de Lugo sí. e, Cale a solución, non? O sea, non sabemos, bueno Polo menos a No día doante Houbo concentracións En distintas cidades e vilas do país E, e bueno, polo menos Non, non quedarse calados e, e facer frente A esa, a esas agresións non E non ser cómplices, bueno e eh, eh, bueno, non sei non sé é eh, eh difícil non eh, parece que é unha cousa complicada eh, eh, bueno depende de cada un de, de nós non sobre todo de, de dos hombres non de de facer todo o posible para que isto pararadicar para esa praga que temos entre nós non eh, sí. na nosa sociedade que ese machismo ese, ese odio non sé como estilo non A, non sei que pode entrar pola cabeza de de alguén para asesinar a, a súa parella, sí. supostamente a persoa que máis queres eh? bueno, e bueno, encima por riba nun día como hoxe que é o día de San Valentín, non? O Si sea, eh, pues... sí, este ano está con respecto a este día de San Valentín, mm -hmm. eh, vin bastantes como, bueno, en, en internet, nas redes sociais así, bastantes imaxes ou como debuxos así, non que Que, como en contra de San Valentín coa frase de que o amor romántico mata. De que outros o sea, anos non vira tanta. Ya, ya, ya. Non sei. sei non... Que te me chamou a atención. Bueno, por lo menos parece ser que algo está cambiando. Sí, sí, sí. Que se tan se, se ser feitos, por iso. Menos... Eh, home, a ver, eu penso que non eh non hai que quitar o valor ao día de San Valentín, non? O sea, o feito ese do, do amor, non? Sí. Bueno, está ben. O sea, pode ser Válleme o casamento dos paxaros, non, es. é mellor. Qédeme con ese, no? O, o descubrimento que fixemos o pasado non atrás das malas sí. da compañeirana, pois eu prefiro queda máis bonito tamén, no? o casamento dos paxaros é algo máis natural, máis natural, natural, menos, máis, menos é, de santos. Tardou unha imaxe máis poética de, bueno, machina unha nunha pola dos paxariños, chiu chiu chiu. Xe juntándose Sí. Eh, moi muy... facendo un nido aí. Eh, sí, eh, <risa> eh, muy... unha imaxe, non? Se... se que noteou máquina construir esa imaxe, pois é moito máis bonito que un tío co botón dunha flechas, non? Pois ah, San sí. Valentín aí o aí, non? Pero sin quitar o valor a iso, non? Eh, logo si sí que é certo que eh, o modelo de amor, por iso podo estar de acordo con se lema matemos o amor romántico, non? Sí. Ese modelo de amor igual si sí que compría eh, assassinálo nun o sea, asesinar ese modelo de amor sí. que non sei eu penso que, que nos ven inculcado non? deses grandes mercados porque ao fin ao cabo oxe en día ven todo o mercado ese mercado que defenden os gornos en situación de crisis deses, son os mercados os que nos poñen as ideas os que nos venden conceptos os que nos venden ilusiosos, os que nos venden eh, queixas dúbidas, os que nos venden a, eh, as cousas polas que estar triste ou melancólico, non o sea, igual un non está triste porque lle sae do corazón, non está triste porque tiño que estar triste por como diz a televisión. Si, sí, ou, ou estás triste porque non tes tal cousa que según a, os, iso, os sí, mercados o... deberías ter ou si, sí, ou estás triste porque o saeu outro día que como meu ídolo de Instagram ou de Facebook está triste pois pues eu tamén estou triste <risa> o sea, eh, bueno, pois pues vale, moi ben moi bel repaz sí. ese modelo de amor que nos venderon ¿no? que é moi machista ao fin ao cabo eh, o do, do ame sempre por riba da muller o ame namorase da muller que un namoramento pa toda a vida que é incrementable e que, bueno Si, sí, tamén o concepto de posesión Eso é eh, eh, sí, Se vai mal, tú te A, a moller ten a culpa, non ten o home a culpa non? Eh, eh, Sempre Non sei eh, Hai que arrachar con ele Hai que arrechar sí. con ele E eh, eh, bueno Hai neses andamos neses, Hai que tentar andar tamén non? De, de romper esos esquemas non? Eh, É difícil, non? Pola É difícil porque, bueno, temos aí unha carga emocional e educativa que que, que arrastramos, non? Pero bueno, hai que hai que ser conscientes de que a temos e e tentar desrachar con ela pouco a pouco, o sea, da, da mellor maneira que saibamos. Mm. As ferramentas cousas que dispoñamos, e saibamos empregar. Pois, pues, claro. si. Sí. Sí, sí. Non, sigue, sigue. Non que é certo, non, que que bueno, a veces dependemos dun modelo e, e Eh bueno, e ves os casos de violencia que tamén siguen axistir e eh, eh, cada vez son máis máis nombrados entre a mocidade, non? O sea, a mi me sorprende moito. Ah, sí. Que, que hai esas actitudes, ¿non? É que a, a muller misma eh rapazas nada, adolescentes e de 20 e non moito máis que que señan tan machistas ou máis que, que, propios, que as súas propias parellas, non? Sí. Si sí, por eso hai que, que informar a mocidade de pues, non que estean como unha especie como de actitudes machistas que o millor necesidades non se son, non se toman como tales e si sí que son pois pues, hai que facer unha labor de, de información de, como de alarmas, non Ante certas, certas situacións É bueno pois. Sí, non fai moito de que non, esta semana non, non me acordo que que medio día ou, eh, bueno, falaban dunas dunas enquisas entre a pobre entre a entre a moidade. Eh, que a, eran datos para asustar, ¿non? De, un rapaz de, declaraba eh, así prácticamente con palabra de que, bueno, eh, eh só porque é miña. O sea, é a lle gusta aí, ¿non? Eh, E, cara, depois eh, tamén, noutro bueno, un documental, tamén pois, o sea, dunha rapaza que que daba ver, daba conta da súa da súa vivencia como muller, como rapaza maltratada. O sea, eh, que nese instres non era consciente tamén de que estaba sufrindo maltratos, senón que, bueno, e como lle quitaba ferro ata que un día, bueno, pois eh, empoderouse e eh, como digamos, veu ya luz, non? Eh, ostras, que estou facendo, non? O sea, sí. Pero que non era... É eh, curio, é eh, increíble, non? O sea... Pero bueno, o sea... A ver se, se rachamos con esa con ese costume... Eh, pois pues si... Sí. Eh, pero bueno... Eh, con o bombardeo que temos tamén de publicitario e eh, dos programas que, que se ven na televisión, o sea, son totalmente... A figura da muller que dá... Da... <risas> A sin proxecto, non? Si, sí, ás veces si sí. eh, É moi raro que non vexamos unha muller O, xa, bueno, o típico, non? a muller sexy Entre comillas, nesse Nese modelo de, sí, non... de sexualidade Que Tambén, temos sí. non? Eh, O home galante non O galán non? Pero xa non é un galán dos anos 40 Que, que podía eh, Ser educado, xa non xa un galán agresido, O sea tamén é como De superioridade, o xa No sé, as veces eh, mestúranse cousas e eh, eh, bueno, xa fa, non falemos de, de certos programas na televisión dos que eh, personalmente ni escoitas falar pero xa só so con o co nome o xa dices tú, mi madriña a, a muller donde queda representada aquí, non? si, sí, si, sí, si sí. o xa es gran hermano Sí sí a despois ademais todo o mundo Super progresista eh? sí. Non lle gustaban esas atitudes Pero despois ven todos esos programas Para rir Sabes Non sei Si, en vez de dicir bueno, eh, É que estes fios están no vero Tamén sí. eh, Eso tibia estar proibido xa Para pa menores de 20, 20 30 anos o, o <risa> Cando un teña a cabeza un pouco formada Sí, pois igual quedándose en público E xa poidas tú discernir E, e rexeitar non? Esas sí, actitudes sí. Que modelo lle Estás vendendo a unha persoa De daza seis anos Que está a ver na televisión Que que, que triunfar na vida eh, No caso dunha muller Vestir tacos E eh, eh, ser sumisa e un home eh, ser o amo desa muller non de poder empregala como un goxeto sí. simplemente para unha actividade o sea. pero bueno a ver a ver, ver se si, si andamos algo de camiño e, e asesinatos machistas como co acontecido en BCRA O pasada, a pasada quinta-feira pois non volven a acontecer no noso país non? porque é unha, é unha lacra e, e son moitas mulleres que o, o longo do ano no estado español e, morren emados da súa parilla si sí. bueno, aquí tuvemos un caso moi recente en Oscalería un, un trágico caso e, na vila na cidade de Gasteiz un no que unha muller foi agredida e, e o bebé é unha crianza de 20 20 meses foi arroxada botada pola venta con sí. a consecuente morte, morte. Da, uh -huh. da crianza no? en sí. ese caso espez... o sea, totalmente espeluznantes de... De, bueno, é increíble o sea. sí. e bueno, na Vila de Oreleta tamén pois xa van por dúas agresións machistas no, neste ano as eh bueno, tocamento se ve agresíos, los agresíos machistos, sexistas, vamos, perdón. Eh, e, tamén na Vila Nova de Os tamén a, unha tanda de tamén aquí na Vila Vila de Oreta foron descubertas unhas cámaras nos vestuarios da femininos de, do polideportivo de Borda Así como tamén as peitia, quecho, pero eso que tamén foi en, en vestuarios, vestuarios femeninos non sei, sé, últimamente pasa pues que está pues. o, o noso reduro un pouco revolucionado pois pues si sí. pois pues si, sí, pois pues esperemos que estas agresións machistas pois pues, cada vez sean menos frecuentes e eh, eh, bueno Enlazando un pouco con este tema Xusto coincide que o capítulo de hoxe de historias de Galicia Trata sobre a historia das mulleres Pois pues mira <ríe> Si sí. O capítulo 10 eh, Bueno, fala un pouco do que significou ser muller na Galiza Pinta, a, ver que a ver como nos lo pinta Sabemos un pouco De progreso non Na, na o... historia da nosa terra Que nos poda inspirar para a ver, a ver, o futuro Temos moitas mulleres eh, eh, Unha das máis grandes a, Que mencionada O comezo deste programa Esa grande Rosalía de Castro Por pois, sí. eh, polo menos no oído cultural Podemos estar orgullosos De, de ter mulleres Que, que bueno un adiante o noso país non sí. e bueno e tamén sabemos que moitas das mulleres que hai e moitas das vilas do país funciona aí un, un matriarcado galego non Se, no que a é a, a que mandan a casa non? Bueno, sí. hai, hai moitos estudios e moi moita meluxe mesmo respecto pero bueno, aí non é todo machismo no noso país. Mm hai mulleres con botadas pa diante Claro e orgullosos que estamos delas Hombre. e que nazan máis Iso é Pois nada, aí vamos a escoitar a historia das mulleres na Galiza Esta é a estatua de María Pita na Coruña unha muller que cambiou a historia da súa cidade pero... Pode María Pita representar o espírito loitador da muller galega? Cal foi realmente a historia desta heroína coruñesa. O 4 de maio de 1589, as tropas do temido almirante Drake tiñen cercada a cidade da Coruña. A poboación resistían a amurallada cidade bella. No medio da batalla, uns soldados ingleses conseguiron abrir unha fenda na muralla... Un alférez, empuñando unha bandeira, logra entrar por esa fenda do muro e anima os seus compañeros a seguir. Pero ali estaban María Pita e as mulleres da cidade esperando. A heroína coruñesa a bateu no con coraxe. A baixa tivo un efecto psicolóxico sobre os ingleses, que decidiron baterse en retirada. Mentres, a fuguación recobraba as forzas. Os que visiten esta casa Museo de María Pita na Coruña Halles que dar claro que foi unha muller de armas tomar María Pita forma parte dun capítulo de mulleres extraordinarias da nosa historia Como a reiña Urraca, Rosalía de Castro ou Emilia Pardo Bazán Pero a verdadeira historia da muller galega Escribirona as heroínas anónimas Que durante séculos mantiveron a casa, a familia, os fillos e ademais foron un, un piar importantísimo da nosa economía en todos os tempos. Oxe imos falar da historia das mulleres, do que significou ser muller en Galicia. Empezaremos coa historia dunha labrega na Idade Media, falaremos dunha cigarreira no século XIX e acabaremos coa historia dunha mestra durante a Segunda República. Na historia de Galicia, planou desde hai moitos anos a idea de que, desde a época dos castrexos, a nosa sociedade estaba rexida por un matriarcado. É dicir, que mandaban as mulleres. Esta idea procedía de autores grecolatinos, como Estrabón. Este aseguraba que as mulleres non só traballaban a terra, sino que a herdaban e a posuían. Entre os cántabros, os homens dan xelodota as mulleres. As fillas son as que herdan, e as que lle se escote esposa aos seus irmáns. Isto semella ser unha especie de xinecocracia, o que non é moi civilizado. As teorías do matriarcado son hoxe moi cuestionadas. A muller en Galicia sufriu, como en toda Europa, unha discriminación histórica baseada no dereito e nas crenzas cristiás, que arrelegaban o papel de nai e esposa. Pero o certo é que en Galicia a moller tivo sempre unha relación moi especial coa terra. As mulleres foron unha forza productiva e reproductiva fundamental no noso agro. María Martínez ten 22 anos e está a piques de dar a luz o seu primeiro fillo. Iso non xe impide traballar na terra. Daquela era normal que as mulleres traballasen atacase o momento de parir. A María acompaña o seu home, Joan Pérez. A terra que cultivan non é deles, pertence ao mosteiro de Santo Estevo de Rivas de Sil. Son foreiros. O contrato de aforamento está a nome dos dous. Damos a vós Xoán Pérez, e a vosa muller, María Martínez, o noso casar de San Romau da Limia. Isto pode lerse neste documento de 1300 facete, no que o abade do mosteiro de Santo Estevo de Rivas de Sil le otorga en foro un terreo a nosa parella protagonista, O curioso deste documento é que está a nome dos dous, de Xoán e de María. Eles tiveron no seu poder unha copia deste contrato que foi cortado en zigzag e que encaixaba a perfección con esta outra metade. O 75% dos contratos de foro en Galicia no Medievo estaban a nome de ambos conxuxes. Isto, de algún xeito, supón unha corresponsabilidade da muller na explotación campesinha que asume xoa se morre o marido ou se este se ausenta por exemplo, para ir á guerra pero este feito non respondía a unha suposta igualdade entre sexos era o xeito que tiñan os donos da terra de seguir cobrando a renda que figuraba no contrato foral ainda que morrese o home a muller viuva estaba obrigada a pagar se non quería que a botasen da terra María Martínez, aparte de traballar e ter responsabilidades sobre a terra, é a que coido agando, varias ovellas e as galiñas. María, ademais, ten que facerse cargo de todo o traballo doméstico. Entre outros moitos mesteres, prover de auga a casa, acender e manter prendido o lume e facer a comida. Normalmente, a base da alimentación é pan de centeo, que la mesma elabora e coce, e un caldo de castañas con berzas o que no mellor dos casos llengadía algo de unto daquela ainda non había patacas que chegarían da América un século e medio máis tarde outro labor importante de María é o fiado do liño o traballo textil durante toda a idade media foi desempeñado básicamente por mulleres pero nesa xornada mentre está ocupada nas súas tarefas da casa María xéntese mal Recoñece que é o momento do parto Así que lle verra o seu home para que avise a parteira da aldea E a outras mulleres que veñan a xudarlle Nas cantigas de Santa María de Afonso X Sabio Figuran unhas miniaturas que representan un parto Pero un parto de muller rica e poderosa Con comadroa e axudantes A comadroa colocábase diante das coxas da embarazada e axudante preto da cabeza para reducir a ansiedade As das non son as únicas representacións medievais de partos e nacementos Hai moitas que simplifican a importancia que se lle daba ao papel reproductor das mulleres Pasaron xa dúas semanas María é nai dunha nena Ela está se recuperando perfectamente do parto e nota como a súa filla vai gañando peso día a día. Fui afortunada porque daquela as mulleres arriscaban a vida cada vez que tiña un fillo e, por suposto, había unha altísima mortaldade de nenos ao nacer, sen contar as malformacións de vidas aos poucos coñecementos das parteiras locais. Agora, María deberá compaxinar a crianza da nena ou as tarefas domésticas e do campo. Durante dous ou tres anos terá que darlle o peito a súa filla. Ela non é unha muller de posibles para contratar unha ama de cría, pero tampouco terá obriga de amamantar ningún neno de ricos, como en nalgúns casos sucedía. Na idade media, os fillos dos ricos eran amamantados por mulleres campesiñas, as amas de cría. Da súa importancia da idea o alto número de disposicións legais que regulaban esta labor, Nelas especificabase canto tempo lle tiñan que dar o peito ás amas de cría. Dous anos no caso das nenas e tres no dos nenos, que claramente tiñan máis consideración ca elas. Tras o parto, María volvería moi pronto traballar na terra. Posiblemente ao longo da súa vida tería seis ou sete fillos, dos cales sobrevivirían, segundo a media da época, un ou 2. María sería o prototipo de muller labrega que durante séculos perviviu no agro en Galicia. Acabamos de ver a importancia da muller no agro, pero na Idade Media tamén nas cidades tiveron importancia en labores extradomésticos e remunerados. Por exemplo, en mercados como a este de Santiago, onde xercian de panadeiras, de peixeiras e de vendedoras de todo tipo. Tamén se dedicaban ao comercio, como as chamadas regatoas, que mercaban bens de primeira necesidade directamente aos productores para logo revender máis caros nos mercados. Nas cidades, entre as ocupacións fundamentais para as mulleres de clase humilde, figuraba a de criadas o servicio de nobres ou institucións eclesiásticas. Eran normalmente rapazas novas que aspiraban a reunir un dote para abandonar o traballo e casar. Destacaba a participación femenina na atención aos necesitados en hospitais e albergues. A estas, dábaselle son nome de freiras, cun estatus entre monxas e laicas. Ademais, había mulleres á fronte de pousadas privadas e tabernas. Ocupacións non ben vistas socialmente. Y eran frecuentes tamén nos oficios artesans, sen dúbida o máis alientable o caso das tecedoras e fiandeiras o grupo preponderante nas actividades artesanais constituían o das viúvas que a miudo sustituían a un marido ao que xa en vida lle axudaban había tamén moitas solteiras hoxe en día quedan poucos artesáns, pero aquí en Santiago ainda topamos algúns como os acibacheiros malea que a aceptación da muller no mundo artesanal e gremial non era plena na idade media xa había donas acibacheiras As viúvas, como vimos antes, eran maioría en moitas actividades artesanais Pois ben, aquí en Santiago tiñan igualdade de dereito no gremio dos acibacheiros Senón, escoiten o que dicían as ordenanzas do gremio de 1443 Ordenamos que calquera muller de dito oficio que estiver viúva Posa gozar de dito oficio e comprar e vender Iso sí, podían perder parte desesos dereitos Se volvían casar a non ser que ofixeran cun home do gremio Resumindo No campo, na Idade Media, traballaban tanto os homens como as mulleres. Nas cidades, os homens traballaban maioritariamente no gremio de artesans. As mulleres facían unos mercados ou unha servidume. Os homens eran os cabezas de familia, e as mulleres encargábanse da casa e de criar os fillos. A guerra era a tarefa dos homens, e se estes tiñan que acudir a chamada das armas, a muller pasaba a ocupar o posto de cabeza de familia. Na costa, as mulleres sempre tiveron tamén ocupacións específicas a parte de cuidar a casa e a familia. Unha función típica era o da venda de peixe. En canto o barco chegaba ao porto, os mariñeiros descargábano e desde ese momento desentendíanse del. Era a muller quen tiña que vendelo, ben en lonxas, ven indo de aldea en aldea para trocalo por cartos ou por productos agrícolas Isto convertían a dona dos cartos tamén da despensa O home só interviña se se trataba de compras maiores da casa ou dunha horta Se quedaba viúva, que era algo moi común A muller da costa sufría un maior desamparo económico e social Porque a súa fonte de ingresos e a súa posición social Dependía maioritariamente do que pescaba o seu marido Unha das actividades máis destacadas da muller mariñeira Foi o cosido e o arranxo das redes Hoxe segue havendo redeiras como estas de rianxo O caso é que a partir do século XIX A muller mariñeira comezou a ter gran protagonismo no inicio do proceso fabril Primeiro coa salga e despois coa conserva E foi tamén na costa E no século XIX, cando se implantou a fábrica con maior número de mulleres traballando nela, a fábrica de tabacos. Diso, trata a seguinte historia. Maruxa Pantín vive nunha humilde casa mariñeira do Portiño, na Coruña. Os dous fillos que ten durmen, mentras ela escoita unha carta que lle le un veciño. Daquela, Menos do 5% das galegas sabían ler. A carta é do seu home que xa hai dos anos que emigró a Argentina. E as novas non son boas. Non manda cartas Maruxa terá que volver ir mañá a fábrica de tabacos para ver se por fin lle dan un traballo. Por medio dun familiar leva meses tratando de conseguir un posto na fábrica e non é doado. De todos os xeitos vai no intentar de novo. O caso de Maruxa é o dunha viúva de vivos Como definiu Rosalía de Castro Aqueles milleiros de mulleres que tiveron que enfrontarse ás dificultades de sacar adianto unha familia Sen axuda do home A emigración masiva do século XIX Que foi maioritariamente masculina fixo que se feminizase o traballo Tanto no agro como nas poucas fábricas que había Nesta fábrica de tabacos da Coruña Deixaron parte das súas vidas Algunhas daquelas viúvas de vivos Maruxa conseguiu finalmente, e grazas a axuda do seu familiar, entrar na fábrica. Colocárona no taller de desveado, un dos labores máis duros. Entre as moreas de fardos de tabaco, a súa ocupación consiste en separar a vea da folla. Non era unha tarefa de precisión, senón sobre todo de aguante físico. Realizábase nunhas condicións higiénicas moi precarias. A mestra de taller fixase especialmente nas mans de Maruxa. Leva poucos días e quere controlala. Hai que traballar a bo ritmo e non son tolerables unhas mans lentas. As donas constituíron unha forza insustituible no tardío e lento proceso de industrialización en Galicia. As cigarreiras coruñesas formaron o maior colectivo de obreiras de toda Galicia reunidas nunha só fábrica. A mediados do 19 chegaron a traballar nela 4000 mil mulleres, casadas como maruxa, viúvas e unha porcentaxe alta de solteiras. Era moi frecuente a presenza de varios membros dunha mesma familia, ás veces coincidían ata tres xeracións. Algunhas entraban aos nove ou dez anos e permanecían na fábrica ata despois dos 70. Non foi ata 1908 cando se prohibiu o traballo a menores de 16 anos. A maioría das obreiras non sabían ler e procedían de barrios da Coruña e do rural. As xornadas de traballo no 19 eran extensísimas. Non se cobraba por horas, senón por traballo feito. Entrábase ás 7 da mañá, pero non había hora de saída. Os salarios que recibían as mulleres, por fazer o mesmo traballo co os homes eran bastante inferiores. entre un terzo e a metade do que recibían eles. Estaba claro, a sustitución do traballo masculino polo feminino tiña unha finalidade basicamente económica, a de reducir os custos de producción. Sindicalmente, as cigarreiras non se organizaron ata 1916, pero antes contaron con sociedades de solidaridade e protagonizaron motínse e folgas diversas. En todo caso, houbo que esperar ao século 20 para que as cigarreiras conseguiran avances importantes nas melloras das súas condicións laborais. Estamos na Casa Museo da escritora Emilia Pardo Bazán. Ela reflectiu cun mestreo ambiente da fábrica de tabacos na súa novela La Tribuna, protagonizada por unha cigarreira, Amparo. A novela translución unha crítica contra a situación daquelas obreiras Pero nela, dona Emilia, apuntaba algo do que as mulleres xa empezaban a tomar conciencia O feito de que cobrar un salario lles daba certa independencia Con respecto a aquelas que dependían totalmente dos homens Senón, escoiten o que escribía na tribuna Outra causa para que Amparo se reconciliase de todo coa fábrica Foi o feito de atoparse en certo modo emancipada e fora da patria potestade desde o seu ingreso Maruxa, a nosa protagonista, debeu sentir de algún xeito ese alento de independencia ao cobrar o seu primeiro salario. Con eses cartos había algúns asuntos urxentes que atender na casa, pero ela xa estaba pensando en gañar máis para marcar uns zapatos. Era o seu pequeno sonho. Esta escultura é unha homenaxe ás traballadoras da fábrica de tabacos de aquí da Coruña, que, como no caso de Maruxa, Foron das primeiras obreiras da industria galega Ben, xa vimos que o traballo das mulleres foi E segue sendo imprescindible Tanto no agro como nas fábricas Pero as mulleres tiveron o moito máis complicado no mundo intelectual No século XIX a pluma como a espada Seguían sendo instrumentos masculinos Símbolos de poder A muller ilustrada era un perigo e unha rareza A orde burguesa consagraba o papel da muller na casa e asignaballe tres roles o de ser boa filla, esposa fiel e nai amante. Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán e Concepción Arenal foron tres mulleres excepcionais e pioneiras que desafiaron no século XIX esta orde burguesa. As tres reclamaron a educación como instrumento fundamental para mellorar a condición do sexo feminino. Unha educación limitada daquela ás señoritas de clase media e alta. En realidade, ata o século XX a muller non entrou de forma xeral no sistema educativo co extensión das escolas primarias e a implantación en 1909 da coeducación nestes centros de ensino. De todos os xeitos, en 1920, fronte o 65% de homens alfabetizados, había só Un 36% de mulleres que sabía ler e escribir. Os índices máis baixos dábanse entre a poboación rural. O acceso femenino á educación foi unido á incorporación da muller áse ámbito como mestra. Os estudos de magisterio permitiron yes a moitas galegas introducirse na vida laboral cun estatus diferente ao do mundo das fábricas e cun maior prestixo social. As mulleres entraron no ensino como alumnas é case ao mesmo tempo como mestras. Diso váianos á última historia, dunha mestra de mestras nun período especialmente positivo pro o avance dos dereitos da muller, a Segunda República. Ernestina Oteros Estelo é a directora da Escola Normal de Maxisterio de Pontevedra e presidenta do Consello Provincial de Educación. Entre as súas funcións, Está a de fomentar a asistencia escolar E por iso, hoxe vai visitar unha familia rural na zona de Vila García Coñece a familia e quere axudarles nun asunto especial O matrimonio de Labregos que vive na casa ten tres fillos Duas nenas e un neno E só o rapaz vai á escola Ernestina fala co matrimonio para convencelos de que manden as nenas á escola Informaos de que en Vila García acaban de poñer en funcionamento unha cantina escolar onde poden comer todos. E ademais prometelles roupa e calzado para as nenas. O pai de familia agradecelle a súa visita e dille que terá en conta o seu ofrecemento. Un dos netos de Ernestina Oteros Estelo, Manuel Puga, recolleu nun libro a vida e as experiencias da súa aboa. Mostranos documentación e fotos daquela muller nada en Redondela en 1890 no seu dunha familia burguesa de clase media e liberal que os dazoito anos marcha a Madrid para estudar na célebre Escola Superior de Magisterio. Ali, tivo profesores tan destacados como Ortega e Gasset ou Luis de Zulueta da Institución Libre de Ensinanza que lle abriron a mente as novas ideas progresistas en materia pedagóxica. En 1915, consegue praza como profesora na Escola Normal de Pontevedra, a de Magisterio, e ali coincide nun curto período con Castelao. Esta medalla entregaronlle a Ernestina cando foi nomeada Mestra de Cátedra na Escola Normal de Pontevedra. Ernestina identificouse cos valores e os ideais da república, uns ideais que consideraban a educación como elicerce do progreso do país e do progreso da poboación feminina. Na Segunda República fixose un verdadeiro esforzo por mellorar a calidade do ensino e, sobre todo, por estendelo a unha maior porcentaxe de poboación. Crearonse escolas novas e incrementouse o número de docentes. En Galicia, de 1931 a 1935, o número de profesores creceu un 43%. E destes, un 42%, casi a metade, eran mulleres. Entre as iniciativas educativas que se fomentan nesta época figuran as colonias e as cantinas ou comedores escolares iniciativas que Ernestina Estelo promoveu con entusiasmo desde o seu cargo Ernestino Otero, como presidenta do Consello Provincial de Educación visita hoxe a Escola de Vila García Quere coñecer de preto cale o estado das aulas e as carencias e necesidades dos profesores e dos alumnos pero ademais ten especial interese en saber se as fillas da familia mariñeira que visitou acoden as clases. yo acerto é que as pequenas ali están, con xesto tímido, pero no que se intúe a alegría de compartir cos outros nenos os pupitres da escola. Ernestina non pode ocultar a satisfacción no seu rostro Para ela, defensora da coeducación, ver ali aquelas pequenas Era toda unha victoria persoal Estamos diante da antiga sede da Escola Normal de Machisterio Onde Ernestina xerceu durante máis de 20 anos Foi unha profesora comprometida coa renovación pedagóxica Igual que María Barbeito na Coruña E, aínda que non pertenceu a ningunha asociación feminista Foi sempre unha defensora dos dereitos da muller Uns dereitos que na República tomaban forma legal Mal que na práctica non chegaron a cambiar moito a vida das mulleres galegas A Constitución Republicana de 1931 foi a primeira suprema norma legal que consagrou o principio de igualdade do home e da muller perante a lei en España. En varios artigos incluíase, entre outras disposicións, a obriga do Estado de regulamentar o traballo das mulleres e de protexela maternidade, ou a obriga de non discriminálas nos empregos e cargos públicos. Recoñecíase o matrimonio civil en 1932 aprobábase unha lei de divorcio. Pero a maior conquista política foi o dereito ao voto das donas aprobado en 1931, despois dun dos debates máis controvertidos no Parlamento Republicano. Todas estas leis supoñían cambios fundamentais na condición da muller, pero a guerra civil e o franquismo frustraron estes logros. Esta é a casa familiar de Ernestina en Redondela, hoxe, completamente reformada e remodelada. Esta casa foi apedreada no ano 37 por un grupo de falanchistas. Foi unha das medidas de presión ás que tiveron que enfrontar seus familiares da mestra. E mesma, no ano 36, recibía esta carta, con data do 10 de novembro, na que era suspendida de emprego e soldo. Posteriormente, incluso foi apartada do servizo. Tempo despois, Ernestina logrou que lle revisaran este expediente e puido volver á docencia a indactivo que trasladarse a Ourense Varios centos de mestres e de mestras en Galicia foron represaliados Unha triste historia pro país e pras mulleres que durante o franquismo retornaron á condición de tuteladas polo home Estamos no vicerrectorado onde atopamos as fotos de Elisa e Jimena Fernández de la Vega Elas foron as primeiras licenciadas en Medicina en Santiago en 1909. Curiosamente, en día é maior o número de rapazas co de mozos matriculados na Universidade en Galicia. Isto non quero dicir que as mullares estén en condicións de total igualdade co home. A equiparación nos altos cargos directivos, a igualdade de salarios, a conciliación da vida laboral e familiar, son algúnas das asignaturas pendentes para as galegas neste novo século XXI. E aí estaba ese décimo capítulo de historias de Galicia Falándonos un pouco da, da historia das mulleres e Da súa independencia económicamente, non? Mm. E eh, eh, bueno, xa temos que rematar sí. Temos como un minuto para despedirnos mm, yeah. Así que nada, falaremos deste tema no vindeiro programa Si, sí, bueno, de unha maneira ou outra sempre abordamos Sempre falamos, si sí xa empresa se é por, por sorte ou por desgracia bueno, por sorte alguma veces é por desgracia no como no día de hoxe non que tivemos que dar conta de dúas novas que aconteceron no xo país esa agresión homófoba hacia unha parella de Santiago e, e tamén a morte dunha muller por máus da súa parella en BCRA pois eh, e bueno, igual neste minuto pois igual voltar a lembrar que vindeiro xoves temos esa falencia de Xos Estevez Eh, Soborda a figura de Manuel María en Euscalería eh, O Benres, un recital de, de poemas de, de, de, de Dos poetas vascos e galegos Manuel María e José Basarreno en día E o, so, eh, o sábado pola mañá pois pues, ese, ese sentido homenaxe que se ven de celebrar estes últimos anos a, a figura de Concha Murguía e, eh a súa a súa descendencia tamén, como nós sí. a Manuel Murguía e a súa muller eh, Rosalia de Castro. Pois pues si. Sí. Así que nos vemos ali ou senón o domingo pois pues, daremos contado De o que acontecer nese nese acto do fato cultural en el Castellao eh pouco máis. No, máis. Sé si pois ense nós tes algunhas sorpresiñas e No, pois pues para despedirnos algunha música de Sacha Na Horta xa que estamos falando de muller. Partenme. E eh, eh nada Pois pues, vemonos ao Vindeiro Domingo A todo Vindeiro Domingo